Klockan har blivit tretton, det här är Trojkan podcast. Super. så. <skratt> <skratt> Hej välkomna ska ni vara till Trojkan podcast. Ja. Hej Marcus. Hej. Hej. Vad krystat det där Ja. Jag vet, det är för att jag fick hoppa in den här gången. Mm. och då blir det så. Det är bra. Det är sk skitbra. Hur är läget? Ja, det är person så med klädda så det är bara fortsätt. Fantastiskt flott innan ja, du... Hur mår du Persson? Förlåt, nu är det får mycket här. För jag, ja, får jag mm. bara innan vi frågar hur läget. Du är dig i mässan som, ja. som du har tagit från Johan, En ranch söder som du har. han använder nu som en söder men det är en en Raflorena mässa. Ah, ja, ja, ja. Så självklart. självklart. Mm. Men han har han har söderstuket Johan på mässan. Fast mm. eh, ja. Men jag tror inte att man... på Tanken är väl inte att man ska ha den där som en pappa den alltså. Den där ska man väl ha som södersduk. Sen är det, att det är är ju bara en specifik. det är flora lite täbt tror jag på söder. Det är bara... Nej, det är sant. Det lycka... Den ser bra ut. Men jag Inbehaglig har den som, som en toppluva. Ja. <laughs> liten smurf. <laughs> ja, liten tomte. Liten bara liten tomtte. tomte. fast det de är inte med. för tidigt nu. De finns ute i byaffären ni sätter. Tomterna. Ah, ja, ja tomt... Uh, Juleskynt. Jul, ja, allting som kretsar kring julen. Vi <här> <här> hade båda rätt. Vad skönt att vi skulle säga. Pappa, pappa, pappa. Jag kan, jag kan, jag kan. Jag kan. Ja, men hur mår ni två då? Jag mår bra. Vi kan börja med Mattias för han jag var snabbast. bra Jag mår bra, det var jag var <här> snabb. Jag mår bra. Jag har det är första dagen jag känner piggen Jag var iväg på bröllop här i helgen. Så jag var på... Oerhört långt hemifrån 45 miler. kan det vara det till Göteborg Så uh, nu är jag tillbaka Så jag, var ju på kurs. jag har kurs hela veckan Men jag var på kurs så jag har liksom inte hunnit vila Och sen... Du har varit bakfull Säg som det är istället Ja ah, fast jag var inte så jävla bakfull Nej. Jag hade liksom inte läge att dricka så jävla mycket Som, som andra gäster på bröllopet hade det var det som är nackdelen när man var toast. Det var en muslimsbröllop också. Ja, det var det. Inte, var det var det. alkohol då? Ja, det var alkohol. Det, var, det, det var Jag fick lära mig skillnaden. Jag frågade faktiskt en tärna. Mm -hmm. eh, men det persiska, nu får de väl mejla in om jag har fel. <skratt> men de persiska bröllopen är inte lika... Fortfarande på, inte liksom lika, <skratt> De är inte lika tojtas alltså med alkohol och sånt. De hade alkohol, eller hur? De fall. hade alkohol. Det kanske var tur. Och jag har ju varit en svensk på... isbrytare. Jag måste berätta om kursen senare. Det men... två dagar, men vi ska kolla hur det har varit med Johan först. Vill mm. in i Johan. Jag vill måna om att du mår bra, Johan. Det gör jag. Du, du mår bra. <laughs> jo, det är bra. Det är, lite... det är bra. Jag. Jag, här, jag är trött som fan. Jag har fått allergiskt utslag av en jävla geting som var ett igår. Så. som Buffy säger jettingstucken i november. Ja, Det är helt ja, otroligt. Det är stort. Det är ju mm, i kanske. Ja, jag tror fan. Jag skulle jag skulle bara börja med i sängen, men så satt jag knätt för och då stakka med den jäven. Det är en jetting som har gottat sig hela i din säng till och med. Ja, vi har vi har skedat i ett halvår men nu tror jag inte på det. Har du det Mm. Var det, du, du, det var han som skedde dig då, antar jag. Det där Frugan, var ju så här. Oh, det där så. var jävligt Förlåt. Förlåt. Förlåt. Det var så här. Precis, det är ju jättebra. Vi sitter på Flamingo. Ja. <laughs> Shit. Det där är ju, du Det väldigt jobbigt, du det? Åh. <laughs> Hjälp, asså, jag var oh! tungen, jag var tungen oh Jag var tungen Jag var tungen <laughs> Jag har svårt <laughs> <Ami, Det kom, laughs> alltså Vi sitter på nedervåningen på Flamingo Jag och Johan sitter med ansiktet mot fönstret Då kommer en kille gående Jätte, jättesakta, det är ju kolsvart Vi sitter ljus här inne när det är mörkt ute Och kollar in så här, alltså, han går Spökfilmsakta Och bara djur mm. Med lite värd Och jag Jag säger så såhär, Jag men... I want you på <laughs> <laughs> Det var en kund, Jag kommer om en, <laughs> en liten stund, sa jag då. Jag hade väl läskigt Nu Vad sa du? Vem var det vi avbröt? Var mig? Vi att vi skedde med en jätten? Så var det. Men det var, du, det var inte du som skedde med jätten <laughs> <Eller, eller, laughs> Det var han med. som stackte med mig. Ja. Stack mig i dig, ja. Precis. Fick precis. vi till det här. Ja, Ja, ja. men okej. Okay. Once ja. you go ja, och jag, black, men, men, go Once you go red, you go wheelchair. Men, oh. det var ju han som stack dig. precis. Men det är han som åker understå nu, kan jag säga. Vad är, är, är, är det som, vad vet vi vad är det vi inte känner till här? Din fetisch. kan du berätta om en ja. njöttingfetisch? Jag tycker om att göra illa mig. Men <laughs> du, <laughs> vad, vad tänkte du säga då vad hände med allergier ut? Finns det några allergier? Alltså eller? jag har varit ju i getingstucken i somras, så det gjorde det inte alltså klart som fan det gjorde ont men det gjorde inte så jävla jätteont. men det går så alltså det gjorde så bara fan skitont. Alltså jag har så att riktigt så här det bara illa jag leva kroppen på mig. och så började svulla som fan vart liksom som, typ nässelutslag när det var redan liksom det mm -hmm. hela allt blev bara knottret på en och en halv dess nästan kring knät då. Eh så jag, var, jag blev ju lite orolig för min morse är ju sådär så att hon måste sitta till sjukhus om hon blir stucken med topp och okay. sin medicin. Och eh, så var jag lite orolig. Och så var det lite illa men så låg jag vaken en stund och bara äh, skit samma jag det är bara slaggar nu. Och så vaknade illa månader idag och, så liksom, och yr och skiddasse. Eh, och sen tröttnade jag på jobbet efter en stund att jag liksom så och svettade som fan medan alla andra står fryser. Så då började jag kolla upp eh, på den här vårdguiden. Och de var liksom fyllde ihjäl mig ja, men typ bara ja, med att typ prata in som vanligt in på ja. allting liksom tycker jag. Var cancerigt så förskjutna. Ja men mm. precis. Och så, de, ja, men så jag ringde upp till dem och de bara, ja, men du, jag, du borde gå gå upp till vårdcentralen direkt vi liksom. jo, nästan. Jo uppenbart nu för jag De vill ha ryggen fri. Ja. Mm. ja så ja. så när då gick jag upp på lunchen. Uh, fick jag tid någon kraftigt vinnögd doktor. Var gick du någonstans? Uppe till vårdcentralen. Uppe på, uh, Finns på Nygatan. Ja, uh, Och han är så otrevlig. När jag kommer in och förklarar. Kan du förklara lite hur ser den här personen ut? Han är ganska stor, gråhårig, brutalt vinnögd. Alltså att det så här blir störande att sitta och prata med han. Nästan du undrar hur blev den här mannen läkare? Nej, jag började liksom, liksom slå med fingrarna och titta på mig. Här är jag. Men det kan man väl inte göra om man är vinddögd. Det är inte hans fel. Nej, det var hans föräldrar som var hans bröder. Som, men han kan ja. inte styra sin vinddödighet. Nej, det... det kan han inte. Han har försökt det kanske med ett par glasögon, men det gick sådär. så där. Men du funderar aldrig på hur han blev läkare. Okej, okay, jag, jag kommer till det. Men <laughs> jag ska börja förklara allting och visa knäta till svullet. och... Han bara ja, hur känns det annars Jag bara ja, men jag förklarar allting Och jag bara ja, jag har skitont i magen också Och då bara ta en två fingrar och stoppar rakt upp i magen på mig Och jag bara ja vad fan gör Ja men jag, precis mellan revbenarna liksom bara trycker upp de där jag bara, jag bara, liksom, Ja jag bara ja vad fan Jag bara jag bara det gjorde ont Och han bara han så sa han något latinskt för vad det Nej. skulle det vara Vatten måste det ha varit är ja, men... han... för inte alls eller Nej han bara liksom så här lutat sig framåt tryckt han bara upp dem. Jaha men för var, var satt, satt ni satt ni så att ni satt i Nej vi satt äh, mitt emot varandra. På, kom kom precis. Ja. I, hemma i hans hus. Han ja. Jo, annars hade det hänt det på lunch. Ja. Eh, nej, men satt ni på kött köttbordet. Nej jag fick komma in han ser på någon kontroll. Jo precis, så. men där finns det ju oftast en undersöknings äh, Nej en jag, jag, jag, jag vi satt Britten. med en stol. Britten, ja, nej vi satt på en stol mitt emot varandra. Okej. Okay. Eh och så sa han det han bara nej men det, det är ingenting jag kan göra. Och liksom jag bara nej här. Jag bara men då, då sa jag väl det var ju jävligt onödigt att prisa 200 spänn för att komma och säga att du kan gå tillbaka. Välkommen till vårdcentralen. Ja, och sa han då alltså. Ja, men då började jag då ja, så här Ja, faktiskt. Nej men jag, jag bara, säger du den här? Ting. Ja, typ. alla ja, lunch är klar men ja, äh, precis. Äh, då, men då började ju fråga liksom att jag bara, men till nästa gång hur, hur kan jag ta reda på om jag verkligen är lägestå? Och han bara började liksom så här vela och leta upp Vem med riktiga doktorer och ja, så här. Han måste gå till precis Ja, jag bara, men jag kan han bara det kan du göra om tre mån... två månader, månader var det. Jag bara med fram till nu då när går det här över då? Han hade tappat av. Dag. Han var så någon galant så här och jag börjar fråga, han började avbryta mig och skylla på att mitt magont beror på mitt snusande. Och jag bara men fan, om jag har snusat i typ 13 år och varit liksom inte haft något problem alls med det. Och så mm. var att jag dietningsstucken igår och började må illa och få ont i magen det var det. och svullnar och det vet och han bara nej men det spelar du ska sluta snusa och liksom börja skylla magontet på det. Och då började jag tröttna och bli mer och mer irriterad och han märker det då, då börjar han också bli irriterad. Det, en, ja. det, lå det låter som att det är på väg neråt det här. Ja det är på väg neråt och det över hur då Jag gjorde det efter en liten stund och då, då jag bara ja, skit samma här blir det inga barn gjorda så jag ba, men, så bara gick jag därifrån. Så jävla upp och slängde igen dörren och så bara, jävla ta jävla då? Med. jag var så irriterad på, han var ju så jävla otrevlig tyckte jag, så får det fan vara. <skr tumor> uh, det, var, det var min dag, det var min lunch liksom, så jag var lite Kan han inte ha bett att alltså det slutade det blev ju hans men han logiska. <byte> försökte, det känns som att han slingade sig igenom allting hela tiden. det. jag vill ha svar på, det vill inte han svara på. Okej. Okay. Och här de har för att han inte kunde jag ja, brukar han De <fart> brukar sitta i google mm. Mm. <skratt> men de det Jag tänkte faktiskt på samma sak Som han tänkte på Jag har inte hört den här historien förut mm. Men när du stod och satte på provet Då tänkte jag såhär, kan det vara någon, någon av dina andra åkommor Men uh, men Vad men visst, det kan vara? Jag vet, snusat, nikotinet Men det var mer som ett skämt liksom Att du hade hiv eller någonting men, <laughs> eh, nej, Kanske, men ja, ja, jag borde kolla att den ändå var i farten. Du, var, du är en, en i mängden av alla människor som har upplevt eh, nackdelen med sjukvårdssystemet. Ja, jag och, tänkte på... Central, äh, otroligt inkompetenta. Jag har aldrig haft någon allergisk utslag innan heller. Alltså, jag har aldrig upplevt någonting att vara allergisk. Eh, men nu så, då vet jag hur det känns. <laughs> Vindögg, vad fan... Vad, alltså, hur ja det är alltid jag har alltid tänkt på det. jag har fall inte fått ett svar på det någon gång uh -huh. man ser ju alltså vad är det som man måste jag ser man hur ser man rakt när man är vindlig det är minst frågan okay, man man går man lutar nacken där bakåt hela tiden Och Man tar tag i öron så skakar man om huvudet så att man på plats att, igen så. För, ja, jag vet inte det måste bli något... Ja, jag ska ja, inte han säga är det också så, han, jag uppe på pannan med med några så det är faktiskt en bra fråga. Men jag ska mig inte kasta för jag är ju lite vindig också, men mm. inte inte så här Jag är ju fortfarande på ett gulligt stadion tror jag. Ja. Men jag har inte en aning. Det måste ju vara något som det måste vara fel. Alltså det måste bli något som kopplas fel med. Eller jag vet inte. Han ni, ni vet ni varför man Nej, jag har det? ingen aning. Ja, man, man har onan för mycket i sin bälte. <laughs> Eller... Det är en medicinsk överklaring Psykosomatisk sjukdom Det är därför. Så är lite mys runt Den smidar, Jag har inte känt det. efter sjunde gången på dagen Så börjar vänstra uppe pillen snedda ner Vad ja, fan Hur är det med Persson då? Eh, det är bra, tack, faktiskt Har det hänt något skoj här? Vi har inte sett på länge, det har vi faktiskt inte gjort fysiskt heller Nej, det var nog en vecka sedan Ja, kanske. ja det stämmer ja. Det är bra med mig, det är det enda jag kan säga Vill hålla allting hemligt Ja, det är så <laughs> yeah. Men det, jag vet inte vart jag ska börja, jag börjar nästan baklänges. Det som är färskast, jag har varit på två dagars Jag ska vara på kurs hela veckan, men nu stackar jag Hem till Sötälje, nej men Back to Roots så, du har jag har varit på kurs i Först ABF-huset i Södertälje Och sen ABF uppe i UC AB, Fan vad jag är energisk idag det är, Jag vill berätta så mycket Jag, mm. om. jag, jag var först på ABF-huset I Södertälje och sen ABF-huset upp, Uppe på Sveavägen uh, det, är, det är IF Metall som har en uh, kurs mm -hmm. uh, Men det ska vi inte berätta mycket om Det, det har varit roligt i sig men jag ska, Det Tack. som var roligt i kursen Det var att igår, redan igår, det börjar med så här Jag kommer in, jag var där halv åtta Inte för att jag var jag var en halvtimme tidig. Inte för att jag var bäst i klassen utan att jag trodde att kursen började halv åtta Så jag kom typ inspringande Precis när klockan slog halv åtta mm. eh, Fan var bra förresten på tal om klockan När de ställer om klockan det här med iPhone Att de ställer om sig själv ja. Det är en succé, för det hade jag missat också och spår. Mm. Men då kommer jag dit då Kvart i åtta kommer första eh, som för kom länge i Kursen mm. eh, Så Ja, kom verkar det trevligt. Eh, han heter Jakob, han lyssnar inte på podden. Om han lyssnar då får han bjuda på det. Eh, så presentera sig Jakob." Eh, bara, kör, Mattias. Verkar det rätt trevligt. Jag bara fan det där kan ni, Jag kan nog bli det kan nog bli en bra kille här och vara med en hel vecka. Det kändes på samma nivå, vi var typ samma ålder. Han kan vara något år äldre än mig, men Vad ni skulle göra? Vad ska ni två göra någonting Nej, det, var, det, var, det, var, det var i gruppen det var 25 liksom, stycken, okay. jag fixade vet man får kemin med första killen tänker sig. Äta någon äta lunch med. Precis. Precis. Ja, sagt och gjort Vi får så här, vi vill lottade, för alla sätter sig vid borden Så blir vi lottade vilket bord vi ska sitta bredvid Och jag för hamnar var, är, Har jag missat det här, men vad är det för typ av kurs? Vad är det syftet? IF e Metall, ska jag berätta om kursen? Det är inte intressant Jo, men du kan bara berätta en mening Du behöver inte berätta om IF e Metall jag ska, bli, jag ska bli förtroendevald för IF e Metall Okej okay. mm. Och det är det som är, det är en förtroendevald kurs Okej, okay, okej okay. Så i alla fall Så, ähm, nu tappar jag bort mig Jo, då får vi en vi får en kort Och då hamnar jag och Jakob bredvid varandra Ja. Ja, men, ja, jag är till inombords. Jag En del av mig blir så alltså, fan, men det här kan bli en bra vecka. Mm, fan, det man man hamna med den här personen man inte vill. Han, som man spanat spannat in, tänker så här ja. är, ja, inte hon eller han mm. Men kvart över tio så. Ja, nej. Jag hade nog hellre velat ha ett annat kort. Alltså. <laughs> alltså, den här killen. Han, han har svårt på allt. Han har svar, mm. alltså jag skulle kunna fråga han så här, du, hur fan ska vi lösa världsfreden på riktigt? Mm. Han har, han, har, han, har, han har inte han har inte ett svar som så här att det skulle kanske vara bra if, eller, om hon hade tänkt han kan alltså det är fasit. Han sitter på fasit. Mm. Mm. Det är bara att ingen har frågat honom. Det är, otur. ja, jävligt mm. otur. Så ja, Talin så någon människa för övrigt det, det gick så långt mm. så att till och med jag ig igår på lunchen då bestämde jag mig för redan då hade jag sagt ja på det Mm. Så då valde jag att gå och plocka lunchkist av alla. Eh, för att placera mig så långt ifrån ja. honom <skratt> Vad tror du händer när jag sätter mig längst till höger? Vem <skratt> tror du att byter plats och kommer att sätta sig Men det är positivt tecken. Ja, det är Ett stort, tycker om är stort ja. av. Eller, eller så är han så desperat efter <skratt> mänsklig kontakt. Och han, han, började liksom, han är som ett virus. Han har hittat eh, han sin värre. Men han förstör ju för sig själv. Han skulle ju, hade han bara varit tyst så hade det varit klockriga. Men Han synpade ja, ju det för sig själv. Men i alla fall, idag så röker han när jag ihop. Här på eftermiddagen. Eller röker ihop. Vi hamnade, vi hamnade i en diskussion. Mm. Det, var, det började redan igår. För jag fick jag frågan så här, Varför tror ni att det är så lite folk med i facket för? Och min anledning är att facket är för dyrt. Alltså det är alldeles för dyrt. Jag betalar mm, nej, 500 spänn i månaden plus eh, avkassan. Det är 750 spänn mm. i månaden. Skattade pengar. Jag tycker det är för dyrt. Och då höggde han. Han säger ju inte det han tycker. Jag sa... Att det jag tycker att det är för dyrt. Han säger vad han tror att ledan på den här kursen vill höra. Mm, mm. Hur kan man, Mattias, ens, diskutera att 1,7 av din lön är för mycket? Hur klarar du det? Du vet jag hade bara lust att så, slänga upp mitt jävla planer. <laughs> det vi hade inte stått sig i <laughs> ett if metall metallmöte. Men så, då vet jag hur då jag bet med underläppen och nickade så jag ja jag bara nej, men jag tror att det är så, så, det, så det, sedan, mm. det är tecken på <laughs> <är så>. mm. <laughs> <Det> är... <här> och, och jag menar jag sagt snägen lite så, <laughs> det är så här. Du måste Här förlåt. Mm. Också. Mm. Mm. Mm. Mm. men vad... du du knöt näven i i <här> mm. <här> men, men vad gör? Ja nej ja, jag, jag bara jag för I alla fall så så, så uh... Jag hörde det också åka. Jag hörde ljudet Han, också var det, var någon, det var någon som öppnade en dörr där bak Jag hörde precis det ljudet också det hörs jävla tydligt, ni hörde inte det Men vi hörde det så klockrent Nej, vi har inte digift. Gift det någon Nej, det var någonting, till, antagligen som sprakade Men vad var det ha, som lät en Förklara ut den här. Men det var en dörr som öppnades. Alltså. det, det, det kommer... som hör till att De hörlurar på oss det har inte jag om Nej Marcus precis, då. så vi hör ju allting jättetydligt Och både jag och Åke kollar upp <skratt> på varandra samtidigt Vi är vi... inte mottagliga heller för <skratt> den, and, den andra världen <skratt> Nej den Vete, ska vi köra? Det är ju Halloween Jag är Men på Vi ska inte drifta bort det Jag är full koll på min story Bra. Men ska mm. vi köra uppe på vinden? Ska vi gå upp nu? Nej, nästa söndag <laughs> Halloween. Jag vill så gärna Åka in till en blick Skit samman med Ska vi köra en Halloween-avsnitt, speciella avsnitt specialavsnitt uppe på Det vinden? tycker jag absolut vi ska göra. Kanske nästa för nästa söndag, för då blir det ju lagom. Det blir ju en vecka sen Men det blir väl innan alla, alla, alla helgorna natten. Alla helgon är ju på lördag. Är nu på lördag? Mm. Ja, då blir det en vecka sen Vi upplever ju alla helgonnatten, så vi kan ju liksom Åter... göra en slags äh, precis eller en slags review som man kallar det är, På något sätt, ifall vi försvinner efter det avsnittet, hur gör vi med ljudfilen? Sorry, är aha, ja, för... ja, just det. Men det blir ju som Blair Witch Project, ja. mm. Den här ljudfilen hittades. Bla, bla, bla. I åker MacBook för 15 000 kronor. Det blir inte samma punch som ett litet band som man hittar i skolan. Det blir inte samma precis, som en videofilm. Nej, precis. Mm. <laughs> Snack om det det lite ingen sen. som kommer att åka lyssna igen. Återigen till ja. berättelsen. Eh, ja. så, uh, så vi hamnar i vi hamnar en diskussion idag. Redan igår så var det ju, som sagt, han smashade mig ganska hårt där när jag berättade att jag tyckte det var för dyrt. Mm. Men idag så börjar vi prata eh, hotell- och restaurangfacket. De har bara 10% som är med. Mm. Och då har jag minst om Det blir ändå att jag, jag, jag kan ju tycka att jag har ju lite erfarenhet därifrån. Mm. Medan min bänkranne, han har ju inte det. Vad alltså, har han för erfarenhet vuv, Vet du det? Vov, har ja, de var fack? Vå, fuck it, Men har <skratt> han så vis mot honom <laughs> kanske? Mm. Han, har, han, har inga, han har inga erfarenhet med restaurang. Varför har <laughs> jag all erfarenhet? Han har <är> ingen <laughs> arbetslös. Så då, då frågar de mig så här. De bara, Mattias, du som har jobbat i... Har du någon gång mött ett kollektivavtal i någon av städerna du har jobbat på? Då sa jag, är det, Nej, jag har inte gjort. <här> då frågar de så här, vad tror du är anledningen till det? Jag, jag tror ju fortfarande, i min ståndpunkt, de att den enda anledningen är att att ett, de uppe i Stockholm Som jobbar i restaurangbranschen De plockar ut 10-15-20 000 varje månad I dricks mm. medan eh, Pelle på Södra pizzerian här i Södertälje På inte en krona. Men varför ska de uppe i Stockholm skriva ett kollektivavtal? Det är där de flesta är, är det klart att ja, Säkert någon jävla pizzeri Katrineholm kan skriva ett kollektivavtal Men då är det klart att det bara blir 10% Men de, är väl, de skiter väl fullständigt i de tjänar 110 kronor i timmen Ifall de plockar ut 20 000 i dricks varje månad ja. Nej, det fick jag inte säga då högg jag med direkt då var drick svarta pengar hur jag tänker helt fel jag, jag var typ så här ledare för svensk näringsliv jag typ <tryck> Aj fy fan så, aj, jag fick jag har högt tillbaka så det blev en het diskussion Så till och med läraren, vad ska jag säga Vad kallas det, han som håller, håller Kursen, mm. han, han fick så här Han fick med i handen <laughs> Han bara, Jesus, Godson Black Varför började inte slåss för det? Är, men det är bra, ur eh, konflikter Och sånt, så ja. föds ju alltid en, en lösning Senare, följer senare, ja. kommer du fram någonting Men, men det blev logiskt för vi skulle göra ett grupparbete Precis efter vår diskussion Och du vet Johan, när, typ när Johan Blev så här när jag pratade partipolitik Jag blev nästan så upp i varv jag också Uh, och det blir ju svårt då att sätta sig ner och bara Ja, mm. nu ska vi samarbeta, det och jag. <laughs> så här är vi, det gör precis typ så här Idéo till varandra. Så ska vi, det, vi, vi, delar, vi delar samma uppfattning om saker och ting i stort, men vi delar inte saker i, som, i smått. Ni har, precis, ni har de här traditionella föreställningarna om vad som är rätt och fel. Sen har man olika vägar Precis. och åsikter om hur man leder. hur Precis. det leds dit. Precis, jag lever i 2013 Tanke. <laughs> Fan vad är du? Men det är ovä. du är väldigt så det Han inte får försvara sig. Jag ska inte hålla på att slänga med så dumma kommentarer som Det tycker jag absolut ska göra. Äh, Nej, det här det, är som liksom ett för att göra. Det var ju kommunfullmäktige igår Det här är ingenting med politik att göra, så alltså behöver inte bli <laughs> eh, vet Men. ni vad som hände då? Det här måste ju vara topp tre, det, det roligaste som hänt och inte blivit uppmärksammat. Ah, okej. Okay. Mark Abrahamsson, ni vet vem det är. Ja, ja han är för de som inte vet vad är så är han partiledare för Nationaldemokraterna i i Södertälje. Sjösnubba. han är styrelseordförande eller inte partiledare. Tyst. han kommer in på kommunfullmäktige med en skottsäker väst. Det <hör> är så jävla skämt. Okej. Du vill inte få några rubriker. Du sitter ju där, du mörklig. Men är mörklig. Han kanske det till TL eller? Du? det. vill bara tipsa Å ja, på andra sidan ska man inte ge honom det för han vill ju ha det i men det är Nej, då, fråga någon honom. Nej, ingen gjorde, du, det, gjorde det, för... det. Det hade varit intressant. Jag ju det, det han skulle ju bara jabla på sig igen. Det i och för sig hade du inte fått för med ett dugg. Jag tror, är är jag tror inte jag tror inte lösningen för. är det är skottsäker väst om man nu har ruttnat på honom Det är en kortsiktig lösning för honom Om man ska rädda sitt liv kanske Nu har inte jag plockat fram det En jävligt rolig sak till på Twitter Jag har inte jag, jag får visa det till er sen, ni får ha mitt ord mm -hmm. Återigen Hej Jakob Schelin Jättekul att du lyssnade på vår podcast Du får jättegärna tipsa om den också På din Twitter, du behöver inte bara sno Mina ord Vet ni vad han har skrivit? Nej ah. <skratt> <skratt> Det var SSK, de hade, de hade haft någon match mm -hmm. Jag nämnde ju att jag hade de här akronymerna Kommer mm. ni ihåg det förra avsnittet? Att jag hade letat ut vad Nu säger inte jag att det är bara jag som vet vad en akronym är Det är inte nej, precis. Men det är inte så att vi slänger med det i vardagen Det gör vi inte vilka vi? Ja, jag och akademikerna. Nej, vi, precis. Men vi, det är ju för, förkortning. Ja? Liksom, mm. Nu har jag inte jag plocka fram den tweeten. Men då har han skrivit så här. Borde, borde skriva om SSKs match mot Mora. Jag vet inte om det var Mora mötte. Mm. Borde skrivit mot SSKs match mot Mora. Men sitter istället och letar akronymer i kedjorna. <skratt> <skratt> ja, eller så. Är jag, ja. jag tror att han är påläst. Nej, nej. Men... Det är lite <skratt> Ska vi följa upp ifall det är gamla lyssnare som inte, eller nya lyssnare som inte har förstått hela den här grejen? Vi ska ja, göra gör en recap. Jag så jag det gör en recap, är det. en snabb recap. Det började med att vi för länge sedan, det var bland våra första avsnitt, så gjorde vi pros-questionary. Pros det är en frågesats som den är inte aktuell Den är inte aktuell. Alltså pro-question är inte aktuell Fråga, han, han, han är, är känd men visst Det är inte så att det är, hans frågor Nej. figurerar ständigt. Men visst det, de, är inte helt, och de är inte okända Det är inte Nej, så att vi precis. har hittat guldkornet heller precis. Nej, ska Det ska faktiskt sägas Veckan efter, vem skriver om det i Länstidningen? Jakob Schelin, Jacob Schelin. <laughs> Men då. han Några måste också Några veckor senare, då har jag skrivit det här Det var innan, innan basket-EM, damerna Då skrev jag en lång på Facebook long. Och då använde jag Eminems hiphop-låt Hur den går, nu har jag tappat den bara för you, you got one shot, one opportunity To become mm. everything you wanted Vem skrev det i tidningen veckan efter? Jag har skrivit det på min Facebook <laughs> Och nu, ja, ja, ja, jag vet, jag tycker... nu jobbar vi in vad som vi, Han kanske ska bli en månaders gäst. Vad vi kallar månadersgäst vi, Om vi för in det Okay. Uh, en yeah, hat trycket. så vi måste mm. komma på något twistat idag. Det är väl egentligen inte så mycket att han använder ordet för det är inte ovanligt det där. Men det är hyfsat vanligt. Men det är väl tillfälligheten att ni ser på att det är alldeles för många indiser. Det är lite för mycket smått här och var lite. Det är tillfälligheterna tycker jag. att det ligger så nära i tid varje gång. Ja, det är precis. Ge, ja. ge det är det månad i alla fall. Han kommer ändå få cred för det. Mm. Jag kan tänka mig så. Nej, måste vi sa, vi, ja precis. Som ja. vi sa senast, jag kan tänka mig att jag så här, när han kommer upp på redaktionas bara. Akronymkedje. Fy fan, det är bra, Jakob. Laxamören <laughs> nu, fan du luktar <laughs> det. Just det, jag förvirrar jag får själv. Nej. Så Nej, jag kan stå för. Nej, det det. var jag som sa det. Ja, det är... du Johan Nej. är sin egen an. Nej, det är jag att, att klippa bort. Nej, käften, han kan vara Dumbo. Det, Göteborg också var jag i Jävligt trevlig stad Fan, jag skulle Om jag inte hade drömt om LA så hade jag kunnat åka till Fiskerkyrkan Nej, det är Nej, för äh, jag förbåda fäskar Jag gillar Göteborg Nej, um... innavel Säger Nej, det är äh, inte åh, Ska vi se Du får landets äh, hotell ja. igen men... äh... Nej, det är en fin stad <laughs> Faktiskt, jag... Ni ihåg? Det är lite 0-8 domar mot dem, Men det är jävligt soft Vi tre var ju på en, en syrianska mot häckenmatch Häcken från Göteborg där alltså. mm. Så stod vi Vi stod på, inte klacken men vi stod där Då var det någon syrianska fan som skrek Jävla bönder Eller, Nej, <laughs> var det var ju Göteborg vi var på Nej, det var Nej, det var jag, jag har inte varit på någon häckenmatch ja, Då var det jag och Johan ja, jag var jag var jag. Vi, typ, Jävla Nej, men, bönder just det, jävla den jävla är klass bönder. klassiker, klassiker. Mm. Men skärmig stad som var jag toastmaster på bröllopet Gick bra jag känner att jag skulle lätt kunna ta ett sånt jobb. Bara Som inhyr runt. Toastmaster. Inhyr Toastmaster. Så om det är någon där ute... Som känner sig ensam och inte har inga kompisar. hur in, Mattias. Ja, men alltså, egentligen, jag tänker mig att man vill ha kvalitet. Ja, <laughs> <laughs> precis. Hur in nu. Helt rätt. <laughs> jag, tänker inte på, jag tänker inte så mycket på att man ska ha en Toastmaster. En Toastmaster blir alltid slänga ihop. Jag gör, yeah. jag gör. Ett uppträdande <laughs> ja, det, det, det är bra Jag tror att det inte är ditt kall ah, jag, jag tänker att de flesta kanske vill ha mer På ett muslimbröllop nere i Göteborg, ja, men Göteborg. Snackar vi om, Där snackar vi om att det är svårt för att ha publik då, Om det ska vara så Jag kommer yeah. till en ny stad känner ingen jag är helt en Fast det är väl inte så svårflörtat då? Är det? Ja, men det är då det är svårflörtat. Det är tryggare du? om jag, jag hade att folk ska skratta mer bara för liksom här, Bara skratta med dig. Nej, men jag, jag, fick, det, jag fick samtal till och med på tåget hem. Att, äh, tack för att det var så jävla bra. Men mm. jag tänker, om man vill ha toastmas så vill man kanske ha den här gemenskapen, eller det här, de här banden så men, har en kvalitet. Ja, ja, det det blir så. lite mer personligt kanske om, om ens kompis. Ja. Men mm. visst, det kanske Nej. är en bra startare i ett ja. sådant företag. Ja, jag blandade, jag jag och blandade jäkligt mycket, får seriöst tips av dig, och, mycket seriöst och mycket roligt också. Eller mycket roligt, men man fick ju på sig själv. Så får man ju säga också. Det tror jag är viktigt som att man. Mm. För jag tror att det blir om man bara ska stå och picka på alla andra. Så här. Jag tror att man måste bjuda lite Vad på chefen. Men jag fick på alla. Men när det att du gick mm. att, att folk går, går ut i, typ i publiken ja, och precis, säger så här, Vad är du då? slips? Ja, jag har ett anvisen. Hur var typ. det? Hur liksom. mm. var jag? Nu var jag ja, jag var, men Det gör vi inte alltså fast nej, så var det, inte. Jag det var, har jag, jag aldrig upplevt. Jag blandade med, ja. jag blandade just kring talen var jag jättesegöst. det känns att dumt när någon ska hålla ett bröllopstal inte direkt då jag ska säga här. Och här kommer han med mm. slipsen. Nej. <tryck> Nej men så att det var, men jävligt roligt. Det gav mig mycket energi. Det var svettigt de filmade hela bröllopet. Så jag mm. hade ju så här kameran rakt i ansiktet så det ramde ju svett. Jag var, och inte av svettningarna som jag har <tryck> som jag berättade om med andra, nu var det var ju svettningar av kameran. Så det mm. blev inte jättesent. Mm. Men det var men kul. Tack för bröllopet. Eh en jätterolig historia. Jätterolig. Jätterolig historia sen när eh, när jag skulle åka hem sen. Eh, så kom jag springande. Så, <laughs> så jag, var, jag var lite stressad. Och jag var lite trött. Det var jag, för det hade varit en lång lördag och resa av fredag. Mm. Så stannar tågvärdinnan. Precis när jag kom på. Tåget går 35. 34 kommer jag springande där på Göteborg central. Hon bara. Så då frågar jag också. För jag hade en jag bara. Är det här min vagn? Mm. Så hon bara. Ja absolut. Så bara, Har du varit på brödlopp? Jag bara. vad? Jag blev så här paff. Sen det första tänkte jag. Det var ju att någon måste ha berättat om. Men nej, det kanske ja, jag kanske inte tänkte det Riktigt om den här. Alltså, det är. så jävla Brutal, alltså. Brutal. väl var det första jag tänkte, Det första jag tänkte var att hon hade varit på bröllopet och att jag inte hade kopplat, alltså, för det hade ju blivit fel forum som sagt. Men det var, det var en som frågade efter mig som hade varit på bröllopet som hade kopplat att jag skulle åka med tåget hem. Samma mm -hmm. tåg. Antonin hade min mamma berättat det, för min mamma var på bröllopet också. De satt okay. på samma bord. Mm. Och jag kände så här, jag orkar inte vara social nu, jag gör verkligen inte det. Så jag hon bara, ah, jag vill att jag ska ropa efter honom Jag var nej men jag kan Jag, jag ringer när jag är på tåget här. Så satt jag igång min musik Och satt mig på min plats, då kommer hon en gång till Ja, ah, har du fått tag i honom Jag var nej Och då får jag så här: fan nu vet ju hon Vart jag sitter, mm. då kommer hon säga så såhär Mattias sitter ju på vagn, 13 plats Så jag går och byter plats eh, När folk har kommit, det skövde Det är där som mest folk, och det är där bytet är ganska långt Då går jag, då går jag och byter vagn liksom så här. Mm. Sitter jag där lite så har lite dåligt samvete Då hör jag så här Ding dong Mattias Lundberg eh, Till eh, meddelande till Piper eh, ni namnet eller? kan vi börja om hela jag Nej inte, vi piper inga namn Jo ni får pipa namnet, jo, vi peepar ja, namnet. ja men då hör jag så här Ding Piep. dong nej ja, just det är fel ja, då, hör här. då hör jag så här Ding dong Mattias Lundberg vänta på dig i vagnet 2, alltså Mattias Lundberg vänta på dig i vagn 2 har aldrig hört att de mjör så här mycket utan det är ändå inte han har varit väldigt ihärdig får då dit det <laughs> alltså det har det varit Annars kommer han helt galet jag vill ju bara prata i alla fall så kliver jag av så jag jag helt, jag satt ju på jag bara shit så när jag kliver av så att jag Förstår står han i parongen där? Han väntade på Ja, men mm. vi kommer hem trött med ljusen. Jag hade för att han hoppat över nånsin sjuk. Han hade varit värt. Hoppade i själv liksom. Han var eloppare för dig. Jag bara, jag hade hörlurar på så jag ja. hade inte hört ifall det, det var. Ja, men lite roligt stod det. Ja, det var för att han är jättetrött. Det var bara för att jag inte, jag var jäkligt trött. Och... Det är väl klart, jag det förstår förståeligt. Han borde ju kanske tolkat att man inte. Det är jobbigt. Med att man låser sig sitta i fyra timmar och prata. Kanske ja, med någon som också. har känner att man är tvungen att hålla igång konversationen ja, Det är inte ja. som det är så man kan också. sitta bredvid och kolla på telefonen med. Nej, Utan... precis, nej. Det är ju precis Vi är ju inte på den nivån som att vi tre ska åka Där tystnaden är okej okay. mm. mm. För det är ju något speciellt Får man jobba hela ja, tiden, det är så istället... jävla jobbigt. För det tar ju ändå ett tag innan man får den här tystnaden Den är så skön när den kommer Jag tänker på. Alltså... Ja, precis, den är jätteskön jag, jag var faktiskt lite rädd för den tystnaden nu i fredags oh, vad händer då då? Vi var uppe i Stockholm och var ute och, och röjde Snygg övergång, för du ja, kan men... börja berätta om hur du har haft det Ja, men bland annat det var i alla fall en av dem som vi var med Med bror till en kompis kompis och lite sådär Han är, han är väldigt rolig, han, men han är lite så, skönt stabil uh, Skönt stabil? Ja, nej, men jag har hört lite historier om han, när de hade varit i, i London och sådär och har de hängt med någon britt i alla fall men ska du berätta om en mm, historia? Ja, nej, om det här är historia. en jag historia, säga, en jag kommer, historia. Om jag inte hade avbryt mig så hade du här Det är som helst är inception, nej, nej, men det är, det. är. Uh, Nej, men så i alla fall Har han varit i London och så den här killen hängt med en snubbe I två timmar och rann Britt Och sen har han fått också en sån här pinsam tystnad Varav att han sänker honom Och smäller ner honom och snor hans keps och tycker det är kul. Och då står jag och pratar med, med honom i baren. Och så får jag också en pinsam tystnad. Jag bara, okej, okay, nu åker väl också på en hurring. Så, men jag slapp som du var. Så det var trevligt. Och så här skum <laughs> Ja, men det var med på tal om pinsam tystnad. Jaha, det var det? Ja, det var det som var grejen. <laughs> ja, ja, det var ju ditt okay. Men det var på en drum and bass egentligen. Ja, det var där du var. Kan, kan, är, kan du förklara vad en drum and bass är? Och Ordentligt jag, jag vet ju jag ungefär Jag vet det. själv Alltså det är Det är en sån här Elektronisk hippie musik Musik Kan man väl säga Det är Väldigt mycket bas Och mycket Mycket orytmiskt Hur många jättingar får den i klubban? Ja fyra av fem det, Nej den får fem av fem Jag hade fan Aldrig haft så jävla kul någonstans För det var Så För att börja Vi skulle stänga butiken Jag och Matte I fredags då. Och så ringer Tommy En kompis Och bara men fan jag har biljetter Häng på upp liksom Och jag Mm. Gillar inte riktigt den där jäveln Eller den sorten av musik så, Men han bara, ja, med 200 spänn så kör liksom. Och det tycker jag, det kan väl vara värt Så alltså vi åkte upp och sen när vi kommer upp och bara, Nej vi har inga biljetter Nähe, Tack för den då Så fick vi gå runt bland de här jävla äckliga biljettajarna Som är väldigt äckliga Uh, och men de skulle ha så här så alltså, det var inte en slutsåld de tog överpris mot vad det skulle, skulle kosta att gå in och köpa biljetterna. Ja, det, det är det, det är det som är poängen. Ja alltså, men jo jo nej, men det, nej det är det är det är det är egentligen och då måste det ju vara liksom slutsålt. Det är då man kan ta, liksom, nej, det är han inte ha överpris. Nej de, de har själter det är alltid dyrt på svarta marknaden. Nej, utan precis utan vi alltid överpriser. Det var ingen kö utanför så det, alltså vi gick in och frågade ah. vad, det, vad det skulle kosta att ta ah, en du Ja jag hade kunnat köpt det. Det ingen kö någonting men ändå tog han typ två att jag tror det var mycket köban mm, ja, han, alltså han hade bra mm. platser. Ja, nej, nej. Det var, det var, det var, han tog över pris kan man säga. Och då tyckte vi var lite fåns vi började väl bruta och vi bara, nej, jag kände att fortfarande det var för dyrt för att gå in på och se den där jäveln. Och eh, så vi gick vi och sattes på en bar istället Och bärsade lite lätt Och då, i alla fall, det, då sluts det upp med människor nu så i alla fall en dag de bara, Men fan vi ska ta till en drum and bass klubb <laughs> Så vi bara, börjar känna så Vad fan ska jag liksom haka på de här jävla nätterna <laughs> de är ju, Det är ju ett recept för att bli kaos ja. Så jag bara, men det kan fan bli kul liksom. Så drog vi dit Och det första som möter oss Det kommer ju ut en sån 35-åring Med rastafari-fläter Och man bara, man oh, ser lite suspekt ut och sen började liksom drösa ut liksom, Kan man säga det, normala människor Så jag gick in och testade liksom Och gick in och kollade och Det var brutal roligt Jag fick dansa och Jag tyckte, som, tyckte det var kul till och med I ja, Så... Götgatan måste... På söder såklart, såklart. Ja, jo, men det, såklart. det var en, som sagt en del Suspekta människor där ja, också okay. Som också var kul att skratta åt Men det var, nej, det var svinkul Bröt mot någon social kod där inne då? Ja, du gjorde det Nä, vi såg god dansa en massa stycken här och så var det någon så här man typ när det blir ett klimax i ja, då innan, härpad, e ja nej, men hypeade låten liksom så börjar man liksom upp med händerna liksom och körde pistol och kom bara ta med paxen va. Körde Elvis bara. Ja, precis. Jag vispade I taco och körde pistolen nästan. och stampa menar menar menat. Ja. Riktigt svedish maffia inspirerat. Ja, men lite så. Och jag vet ju inte vad man dansar. Mm. Mm. Mm. Men det är så man dansar Ja tycker jag Men mm. i alla fall Då är det en som tar Nej med handen Jag bara, Vadå Hon bara, Ser du någon som har händerna uppe här Så börjar jag titta kring. Nej Så liksom Deras dansen går ut på Att stå helt still med fötterna Och sen bara fucka ur med resten av kroppen Men bara stå jag... ledlöst och röra på dig Det här är så intressant För egentligen Det finns ju ingenting som säger Att man ska <skratt> dansa nej, nej, nej, det är bara men, jag men, som står med händerna i luften Men det är inte så intressant För man tänker så här. <skratt> Det, det är något som jag också tänker på man är, Det här rädslan för att liksom sticka ut så mycket mm. Alltså att man, man ska göra fel Eller man ska göra bort sig eller att vad man, Egentligen borde man vilja i vad andra tycker ja. kom fram, alltså jag, jag hade gjort precis likadant som dig Jag hade typ mm, jag oh, shit. Jag hade, liksom, Blodet hade försvunnit från ansiktet Jag hade typ gått nästan iväg till baren Med svansen benen Jag mm. hade liksom känt mig Eh, vad ska man säga? En golf för nedläd. För att liksom på dansgolf fan, det är dödsspännande. <laughs> det är ja, det, är det ska mycket till att man överhuvudtaget ens går ut men att bli ja. trättaviset. Mm. Nej jag tyckte det var stort alltså, vi stod med dem ändå, så här det var närmare handen ja. med handen. Ja. Nej men det, för, men är inte det är lite intressant att man gör. Man man man liksom Istället, egentligen borde man ju bara typ här: ja ja tyst ner jag jag jag gör kör hey, så jo, jag, kör du, vill jag dansa så här är det så gör ja. <laughs> du bara händer, <laughs> det men är det är så gör <laughs> du så gör <laughs> du ja, så gör alltså. du så gör du så gör du så gör du så gör du så gör du så gör du så gör så gör du så gör du så gör så så gör du så så så så så jag började dansa som de gjorde. Precis, ja, ja. du började dansa som de gjorde egentligen men det såg också så. Ja, men det, de dansar ju lika fult. Men varför ska alla dansa men... likadant för egentligen? Det är ja, jag vet, vi var en drum bass -klubb, ja, Så jag vågar och inte hävda och... mig sådär jättemycket Nej, precis, jag förstår dig Jordan, Jag, jag har funkat precis mm. likadant Men man är ju ändå så, såhär alltså jag, jag tänkte på det, för jag dansar jäkligt sällan Förutom ja, på med. bröllop, ja. då ja. dansar jag hela natten så, Alltså jag älskar att dansa på bröllop När det är såhär positivt ja, Det kanske också för att det blir väldigt enkelt att dansa Det blir mycket handklappningar Och sånt på bröllop Mycket vad ska man säga Upp med höga knän ja, alltså, Square dance i USA. <laughs> det är grejen. Handklapp och sen höga knän. Ja. Liksom gå från ena, ena, sidan, ena sidan i rummet till nästa. Ja. Dans Nej, det, det är också min typ. Men det är ändå, fan, Jag blir ju taggad när du berättade det. Mm. Sen gick vi vidare till vad hette? slakthuset. Mm. Ja. Men det var, det var inte min. Det var, då, tyck, då var det här genast det stela... Sturet på det... Ja. Att, men, det var, ja, men det var gru grupperingar och det var, det var inte samma mingar. Alltså, det känns som att på den klubben vi var innan som jag inte kommer ihåg vad den hette. Där var det liksom, fan, alla hängde med all. Det var oh, svinkul. Avslappnad oh, stämning. Det kanske var för att det var hippie. Hi Hippie-trans. Nej, inte hipsters. Mm. Var det väl inte, eller? Nej, det var, det var, det var, det var väl 10% att alltså. rastalockar slakt. och batiktröjor medan resten var helt normala. Det var någon i ja. rullstol som snurrade på dansgolvet. De hade alltså, aldrig som hade här... aldrig kommit in på studioplan. Med en rullstol. Så man borde säga kockare. Man säger alltså. att slakthuset är så next upcoming med att just alltså. här, ska ta över. Här, det var ju fel. Jo, det var den bra källa som han sa att den sa till mig så ja köp nu nu ska jag passa på att köpa slakthusområdet för det kommer bli tsch, alltså det kommer, men de ska ha stort på. Det, var, det var inte Men bra. det kommer bli det, det kommer det bli. Kommer det. Ja, det, det, det kommer. som att är här grej de vill, just nu så känns som att de ville någonstans där, men de inte var riktigt där att Nej, men det kommer, skulle känna det, det, som ett slakthus men det inte man fick inte riktigt och den Och den det känslan. är precis som är poängen med bufféns kontakt. Mm. Jo, jo, jo. Det, det, då givet hade det känts redan perfekt. Då hade det varit för sent. Då, då hade det redan liksom. då var det likt getingen ska vi använda den anekdotten. Inte alls. Men... <laughs> <skratt> <skratt> jag har kändisbottat. spottat. Jag har kändisbottat. spottat. Oj oj oj. oj, oj. Det kan vara äh, den ja, bästa med. hittills. Jag ska bygga upp det. Har du också? jag byggde upp, då blir det lite ja, den, det det den, den väldigt dåligt. Ja men, men var var stor, bitorien, det jag, det var när vi stod utanför med biljettarna så gick man i snabb förbi. Det var ja, inte menar det är bra. Den den är bra, det är ju fem på samma nivå. lotto. Mm. Men vill uh, slå en passet men det är hit. I alla fall, jag det det nog Ja, jag tror det också. Jag sprang i trappen, <laughs> uh, sprang i trappen uh, uppe på Kungsholmen uh, i uh, det var faktiskt igår. Hör du där? Det spelar ingen roll. Jo, mm. okej, okay, okay, okay. Det sparar vi till dina ta sen kanske. det kan vi spara till en framtida. Mm. Ja man men så man alltid kände det Ja men det här var i trapphuset som vi Petter. springer. Så Nej. hör jag. <skratt> <skratt> Nej det var så. Pepper. <skratt> det, <skratt> det var det var verkligen. som att det var på 50 procent upp till 100. Nej. Snud på det. Vad gör du? Här. <skratt> mm. Ja någon till din. Så springa trappen. Hör att det kommer någon i trappen för jag åker inte hiss. Det är vanligtvis gammal hiss så jag åker inte den. Så jag var tur att jag springer trappen. Så hör jag att det är någon som kommer ner. Så vi möts i de här spiraltrapporna. Kommer Leif Silberski... Den är fan... Oj, den, är, den, är, den, är, den är bra. Jo, den är, den bra. är bra. Den är Jag Jag försökte göra en så här... En, såg då honom, här så extrem kort. Men han var ju så stel. Fan vad stel han. För jag bara känner alltså. Konstigt, som du är inne i. Jag ska man, Nej, men, nej men jag menar. Jag menar jag menar i tre trapphuset så skulle vi kanske ha kunnat kän i, i, i det forumet så hade vi kunnat hade vi hade kunnat mötts förut. han varit så jävla många Ja, jag vet. Han har ju ut för den där flera ja, var, gånger var Att var den... bara till sån som ska låtsas känna det var, mig. det var precis därför jag tänkte spela på Hade det varit att vi sprang på andra på stan Då hade det varit omöjligt, men nu tänkte jag så här: Nu kan jag ju nästan spela på en så bra eller så då, Ja men typ, ja, Berga Ja dra, ska namn, dra fel namn då, han är nog asskön Tjena Nils Men mm -hmm. så den var, den var, det var lite synd Att jag inte fick en connection Jag gillar att, jag gillar att du blev missnöjd över att det var så stelt När du träffar en främling i trapphus det gillar jag faktiskt Det, det hade varit sköna när de såhär Jag ska bara springa och käka lite lunch, ska du med? Ja, ah, vad vad fint Ja, det är jävla långskott från din sida Och hoppas på det mm. jag att att är ja, Det jag gillar att du blir besviken att du blir lite besviken Om ja, ja. att inte det hände men det hade varit, Förstå vad podcastmaterial det hade varit Det hade varit det Men jag vet inte fan om det ja, det, var, det, med det med du Kanske inte skulle hoppas på det kanske, från början. Brukar däremot se uh, Fredrik Strage Mycket Häktat i häkten för jobbar. som han hade tror det. Han var typ att man skulle häkta det med någonting. Jag det med där på Jonoberg. men vad Nej, är han? Ja han Ja, var dålig koll. jag tycker det är droppar hela tiden, han? Nej, han är inte så jättekänd. Han skriver en del i DN för DN kultur och är med till men Men han är skön. jag har sett han här två gånger. Eh, ganska ofta då. Och då mm. var jag ena gången tittade jag så här länge på honom. Och tror inte han är van vid det så han tittade också på mig. Mm. Så lite liksom ha? så här, ja, skulle du säga något? Du var den, du var det var den, det var Det var nåt menande i hans blick. Det var lite kul. Och det är det där faktiskt. du ska säga? Ja, är det bra? Jag vågar inte. För länge sedan. Nu är nästa gång. Jag hade lust att säga hej Fredrik. Vad händer vad händer resten av eh... Tills vi ska vi, vänta, det måste vi bestämma Ska vi köra en Halloween-avsnitt? För lyssnarna måste ja! få på det <laughs> det, det om det är som helst nu, nu, du, nej, nej, nej. Men, Men nu är det ny nyutändning Vad ja, hänt? Vi, vi måste få lyssna Och ja. det, det. Ja, det får vi via ett Halloween-avsnitt Jag tror att det kan bli vändningen Vad är det som får dig att tro det? Att det kommer komma röster Folk kommer tro att vi har Vi kommer få vara med i tidningar för att vi ska berätta Att vi får röster i våra mikrofoner som inte är våra röster och det är inte det Så åker kommer få skicka in det här bandet typ, Till någonstans som Åke analyserar kommer inte oss. Jag förstår jag rädd, fortfarande jag. inte motivet Till varför vi, varför spöken skulle vilja Eller spöken skulle vilja döda oss Nej inte döda oss men de är väl, om missförstå jag missförstår mig här. Ja, missförstå du du ja, jag har Men det är Gud som är ute efter dig inte de här. Nej det är satan som lär hem mig Men missförstår mig att <laughs> Han vill att du ska utföra hans verk på jorden Du är fan hans man på jorden Du är hans utsände du är hans du hans mm. korrespondent. Ja, det kan man kalla mig. Ja, det... Men är nej. det inte så här med, med spöken att de nej, kan ju här, som att vi vet kan ju elektroniska grejer. Alltså det är då de kan att vi provar det kan fram frekvenser som inte Vad Ja men det har Vad det med, med motiv och, och till timodöra? Eller Nej, det är, det är det Inte mord. så alltså, jag tänker med att jag, vi... jag tror att det spöken kan komma och sätta sig bara bredvid oss och så där. Äh, jag ska bara gaffa. Det hade varit ett bra avsnitt. Men, oh, jag... Jag att men det jag menade ja, Det jag sa var att Jag, för... jag ser inte varför motivet till varför Vi skulle vilja döda oss ja, nej, det tror För det... vi skulle försvinna Men du sa du nej ah, nu, nu Ja nu tänkte jag på riktigt Ja jag, ah, inte, jag tänker inte... jag också på riktigt alltså, Jag skojade förut att vi för skulle är, försvinna Jag tror inte att vi för att kommer försvinna du, För, ämen, för det att jag ser hans hus och driver krog när han vill sova på ah, nätterna nej, Och det då bara det... dunkar det kommer upp på jag här allvarlig Så tror jag inte att vi kommer försvinna Det tror jag inte jag tror däremot att vi kommer ha jävligt mycket konstiga ljudfrekvenser mm. under det, den Men det är återigen då, då handlar det om vad de här beror på. Om man mm. bestämmer sig för att det är ett spöke som gör det, okej. Okay, då har man lagt ut förklaringen redan där. Men så kan det också vara så att det är, ga det är ett gammalt hus. Det är en massa ljud utifrån. Ifall inifrån, vi får rösta, då? Vi, om, vi, ja, då vi får är det, om vi får röster, det är ett ganska bra bevis men <laughs> <laughs> så, det, det kan man inte förklara bort om det är riktig röst. <laughs> men men om det är så här... Alltså så här lite... Nej, det måste återigen, du... det här. Och det värsta är att det är mörkt Så vi kommer hålla på att skrämma upp varandra Jag paxar för att sitta närmast dörren i alla fall. Det... Skräll, <skräll> jag, jag sitter längst bak Jag sitter <skräll> bakom Johan till mm. <skräll> och med Så råder jag försvinna kommer jag försvinna Men och, vad, är, vad, är, vad är det man är rädd för Egentligen då, om man ska utvärdera det ja. uh, För vad är det ska... spänningen ligger i Nej, för Vi för du... spar det till nästa vecka tycker jag vi tror ju att om du tror att det här är en bra show, du hoppas ju på närvaro en bra show. Du på uppe. Ja. Mm. Men vad är det som gör att man är så himla rädd att Men du vill vi kör ju det. I foten, det kommer inte bli någonting. Alltså, nu håller bygger nu, vi nu, upp nu, någonting vi kommer och så händer du alltid, ingenting. Nu, nu, kommer du se här, här? Nu händer ingenting, du. Ja. Säga, när vi <laughs> säger så här det är det farligaste. <tryck> <tryck> vi säger så här, det kommer hända massa grejer. Då jinxar vi. Och då tar du bort det genom att säga, det kommer inte hända någonting. Men det kommer inte det. Då de slutar du som... anti-jingsar allting. Vi <tryck> ja. är likt en sån här tur och typ spel. De de här mörka <tryck> i krafterna nu. Jag ska gå ut och... alltså var är sågen jag höll i sist. Jag måste gå och få leta lite mer vad som finns där uppe. Jag tycker vi ska hålla allting uppe. Så jävlar. Då tar du hur i helvete där uppe. Pissade vi förra. Nej men det blir spännande, vi kör mm. den här Kör nästa vecka, det men blir en vecka för sent för folk Men det kommer bli grönt. Men vad är det man blir rädd för då? Ja det märker vi det men, men, Vi tar ta det då ja, men, det det här... Du kommer inte bli rädd Ja det är det jag menar, jag vill bara förklara vill Försöka treda på mänskliga mekanismen i varför man blir rädd egentligen Wikipedia det Det kan vi diskutera nästa vecka Det är vecka. omöjligt Wikipedia det Vi kan diskutera det när vi sitter där uppe För då kommer vi vara livrädda Då kan man kanske förklara i en mer live-aktig miljö Ja men mm. vad, vad händer då framtills att vi eh, möter vårt öde uppe på vinden? Mm. Johan, vad gör du Men spar det till nästa vecka Johan. Spar ja, ja, eh... jag sparade <laughs> <laughs> Nej, ingenting som vanligt. Sen och, som sagt här... ja, och så har man på att dra med Och bli jättingstucken <laughs> i november så det... vi får se det nästa vecka. <laughs> Då? Tror ni jätten ligger där med händerna bakom i din säng när. <laughs> Juckandes lite med det där bakom så här, bara, har, Visst, han. har ingen sån här äh, mm. Han vet jag. Har kvar. Nej, det fan kvar i håret. Han har en säng för sig själv. Men du, jag kan rädda upp båda er två Kom till flamman, vi ska ha Halloweenfest på Jag går inte utklädd Det är det jag menar det, det, det, som, det vore roligt med en riktigt bra för Alltså Inte de här Jag klär upp mig i kostym, jag är James Bond Nej, äh, äh. Skittråkigt, eller jag är Jag är en cowboy, jag har en hatt på mig mm. Skittråkigt Eller blabber. Tjejer, blabber. tjejer som tar på sig en par korta shorts sh alla... Fan, alla tjejer horar ut sig på Oj. Halloween fortfarande Jag har inte tänkt på det så fort det är Halloween Liksom, det är som att det är ett spel, det är förvisso jävligt fint att se på Men, men det är liksom det, det känns som att det blir så här, nu jävla idag är det okej okay Och ser ut som en jävla horan Kan man säga. Nej, är det är det bara jag Det känns idéfattigt att vara en så här, trasig skjutsköterska Som många klär ut som är för korta kjolar Eller som vet så här, en sån här French maid French maid, ja mm. Jag tänker att det är jättemånga brunetter som alltid är Tom Raider Har ni tänkt på det? det ska ja, på att Det måste vara något det, också... det är ganska lätt och ganska billig kostym, va? Precis. Är det <laughs> jo, men det är en kostym är det ja, jag inte. Men det är, det är också lite så här. Ja, eller så är det att alla de här kvinnliga karaktärerna är så, alltså kostymerna mm, och är redan utspeckade ut, äh, till att vara sexistiska. sexistiska. Ja, kan vara därför vi, också tror jag. Mm. Det jag, vet, jag har aldrig, aldrig varit någon riktigt bra Chebacca. Jag var viking, det var väl det bästa jag har varit Svart viking, oh, mm. inte trovärdigt alls Nej, det, var det, var det är som jag såg filmen Thor öden, Ja, Thor Igår, jag har inte sett den ännu. Men också, den är ju sjukt orealistisk jag, det Du kom... pratar de här science fiction-filmerna ja, ja, ja, Som är baserad det... på en serietidning Ja, den är orealistisk Ja, men det heter det I Valhalla liksom Det finns ju inga vikingar som är kineser och negrer jag har inte sett den filmen. Nej, men det, det, det var fullt av. Men jag bara, det, det här, det, det, det, det, stämmer, det stämmer inte. Det står det med på. Där Därimotor så gör jag ju Tor inte anspråk på att göra någon korrekt historieskildring. De är ju bara, mm. Det är en serietidning i grunden. Då får man ju mixtrem i sitt universum. Jag tycker att det är helt fel ändå. Men, ja. Du får tycka det, men utgår du utgår ifrån att det skulle vara en faktabaserad serietidning. Och det är inte. Mm. Nej. Nej. Ska vi tacka för oss, eller? Tack så mycket, så hörs vi nästa veckas uh, halloween special. Så du vad du skulle göra. Nej, jo, blir det är ja, jag inte. Ja, det kommer hända sjukt roligt i mitt liv. Så är det alltid. Jag ska vara ja, på kurs eh, onsdag, torsdag fredag. Eh, och eh, jobbar helgen. så det kommer jag komma sjukt mycket. Mycket mer med mig till eh, podcasten. Det är samma kurs som du har. Ja, det är en kurs hela, hela veckan. En livscoach. Har du vattnat? <skratt> en livscoach. Ja, ser <skratt> <skratt> <skratt> ja, ja. <skratt> Jo, Nej. Jag, jag har varit där, men det var inget roligt den här veckan. Jag så kan vi, vi ta det. Med. Så så vi, med vi hörs nästa vecka. Jag ser fram emot nya duster med, med den. Ja, det blir intressant. Jag ska, mm. jag, jag, jag ska tänka på tråk när jag går in i idag. Hörs det? Tack. Hmm.